У них самих тепер діла досить. Вороховня знову підняла голову, а цим разом не приїде вже дарова поміч, як у минулому році. Ні одного Дромона не дадуть тобі. Як гадаєш, скільки треба було б кораблів, щоб перемогти мою дружину? Щонайменше двісті. Ох, я не бажаю помочі, бо знаю, що вона і так прийшла б запізно, заговорив Феодосій. Та Володимир кивнув рукою. Ти чоловік війни і знаєш, що Корсунь упав уже тиждень тому. а мовчав. Один кивок руки, і моя рать могла б обрушитися на вас, як колись раті Святослава, і з вашого города не залишиться ні сліду. Та як християнин, взиваю тебе, віддай город, Феодосія, щоб кров братів твоїх не впала на твою голову. А на чию впаде моя кров, князю, потряс головою грек. Я, чесний старий вояка, пам'ятаю це міський, і Святослава, і знаю, що ти милостивий, кажеш правду. Тому бажаю прохати порфірородних, щоб виконали укладену умову по правді Божій і врятували волость, без якої ні один грецький Дромон не посміє виплести на води понту. Володимир мовчав хвилину і дивився на прибитого горем Катепана, наче бажав збагнути, чи у словах його щирість, чи хитрощі. Він правду каже, шопнув Анастас. «Бачу це», – відповів Володимир і звернувся просто до Катепана. «Холодосія» – сказав. «Завтра ранком із Корсинської пристані вийде Дромон». Я приготую його сам, а ти пошлеш тільки посланця, який передасть усно ось що. Володимир, з Божої ласки, князь усієї Русі, домагається, щоб невіста його з усім почтом, належним його достойності і силі, приїхала за місяць до Корсуня. Якщо її не буде, то його рать у перших днях липня буде під царгородом. А сам можеш осудити, чи вона зміститься у тих двох восходах, які біля церкви Святого Маманта воліли виставити для вас профіруродні. Станеться по твоїй волі, милостивий, покорився грек, але що буде тут з нами? Через три дні самі царгородці зажадають від тебе піддачі города, і я займу його, відповів князь. А хай буде воля Господня на нас грішних, вдарився у груди катепан, але невже не найдемо помилування перед тобою? Ми ж не з власної волі, нікому з вас не впаде і волос з голови, не пропаде і ногаці з кишені, не стану ж я руйнувати своєї волості. Коли другої днини корсунські жінки та челядь купців і вояків бажали набрати води на страву, виявилося, що у проводах нема ані краплинки, а що на весь город був тільки один доплив, то й відразу забракувало води у всьому городі. Днину або дві можна ще було видержати при допомозі дощівки, яка залишилася після останньої бурі у заглибинах поземелля, та потім не було вже ніякої змоги роздобути води для пиття. З безхмарного неба лилася тільки спека, земля репалася від засухи, а розпалене каміння аж пекло від дотику. Дивним дивом терпіли від цього найбільше не корсуняни і не вояки, а саме царгородські купці, які привикли мати в своїх домівках багато води та холоду. Вони перші зрозуміли, що обороні приходить кінець, тож коли стратіги з'ясували їм безвихідне становище города, вони вже не противилися. Піддачі. Отак увійшов Володимир у Корсунь не по трупах, а мирно. За ним увійшло до міста тільки дві тисячі киян, тобто дружини обох Олешичів, пристань обсадили Мстислав та Стенята, інші розташувалися широко табором довкола затоки. Князь зайняв майно всіх царгородських дуків, яке було в городі, і вилів воєводам розділити міжратцю разом із набором флоту, здобутого при першому наступі. Зате заборонив під карою смерті посягати на життя, свободу чи майно городян. Усі втрати, яких мешканці зазнали через грабунок будинків і шкоди в пристані, наказав винагородити. Після цього наказав старшому Олешичеві прийняти присягу від усіх на ім'я царівни Анни. Одної погідної ясної днини від Південного Заходу, наче білі птахи, з'явились два дромони з золотими емблемами імператорів на щовах. У Корсоні вдарили в усі дзвони. Увечері за весільним бенкетом Володимир мав першу нагоду промовити слово до своєї дружини Анни. «Невже ж це, що сказав Скілос у Києві, не мов би ти валіла чернечу келію від мого двора?» «Ні, Володимир», – відповіла царівна, – «просто й безнадумий. Я не бажала цього навіть на хвилину. Мої брати наказали вивести мене в хардикон і пильнувати як бранку. Аж твій похід визволив мене». Спасибі. І князь відповів схвильовано: А мої всі діла це похвальна пісня, складена тобі в поклоні. Кінець озвученої книги.